פרק נ"ג מי האמין לשמועתנו, וזרוע ה' על מי נגלת? ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה. לא תואר לו, ולא הדר, ונראהו ולא מראה, ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאבות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו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 ניגש והוא נענה, ולא יפתח פיו, כסה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזהה נעלמה, ולא יפתח פיו, מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו, ויתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותיו, על לא חמס עשה, ולא מרמה בפיו. וה' חפץ דכאו החלי. אם תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים, וחפץ ה' בידו יצלח. מעמל נפשו יראה יסבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, בעוונותם הוא יסבול. לכן, אחלק לו ורבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע.